Ca milostenia ta să fie într-ascuns și tatăl tău, care vede în ascuns îți va răsplăti ție. Iar când vă rugați, nu fiți ca fățarnici, cărora le place prin sinagod și prin colțurile ulițelor, stând în picioare să se roage, ca să se arate oamenilor. Adevărat gresc, vouă și-au răsplata lor. Tu însă când te rogi, intră în cămara ta și închizând ușa, roagă-te tatălui tău, care este ascuns și tatăl tău, care vede în ascuns îți va răsplăti ție. Când vă rugați, nu spuneți multe, ca păgânii, că ei...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 Facă-se voi ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne de ce în rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava în vecea mine. Că de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și voi tatăl vostru cel ceresc. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, că ei își smolesc fețele ca să se arate oamenilor că că adevărat grezi vouă și au răsplata lor. Tu însă când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, și tatălui tău care este nascuns și tatăl care vede în ascuns îți va răsplătiție.